Ernai, gazte antolakundearen inguruan hitz egiten eh, jarraituko dugu, horretarako, ba, Mikel Baton, eh, gazte antolakunde ontako, ba, bozera maia dugu. Kaixo, arratsaldeon Mikel? Arratxalde hon. Bueno, ba, ipatzen genuen, eztabaida da baten eh, ondotik, sei ibeten, elusatu eh, baitzen, zukua, prozesua, eh, antolakunde berria. Eh, sortu zen, jaio zen, ernai, zeinako valorazio egiten zute, ba, prozesu prozesu buruz. Bueno, ba, egia esan oso valorazio pozitiboa egiten dugu, E batetik, ba bueno, es, bai kuantitativo kristona izan delako, zenbat gaztek hartu zuten parte herri-herri eta auzo-sauzo e, prozesuan bertan, e, 2500 gaztetik gora aritu dira eztabaidatzen, eta beraz, ba hori, es, e, kuantitatiboki kuantitativo ba, oso eh maitza positiboa dira, baina are posigo ere ba gaude, ba bueno, es, e, baere emaitza oso oso na izan delako, eztabaidak oso sakonak izan direlako, askorako eman emanduelako eta orokorrean prozesua bera, ba bueno, es Gazteentza Gazteontzako eh bat ere e, e, izan delako. Uhum. Formazio horik bat, eh bueno, baitare hildoen inguruan teorizatzeko eh balio izan du noski, e, baina horrekin batera talento aipatzen genuen elkarrizketa horretik Bazaketa, Euskal Herriko Gazterriaren argazkia argazki, gaitare irudikatzeko balio izan du, ez horrek e, bueno, balio izan du etorkizunean aurrera mangoditu zuten ba, e, dinamikak e, zehazteko? Bai ez, azkenean prozesua bera ba, hori izan da, eh? Xa, e, ez, antolakundearen oinarri hoiek definitzea. Eztabai da, bueno, badakizuen bezala, iru uzatitan eman da, ba, lehenik e, goeran asterketa oroko horroat egin dugu, E, ondorek ba, ziklopolitikoaz eztabaatugu hau da ba, bueno, segun Euskal Herrian bizi nego, bizi dugu egoerraz, uh -huh. eta azkeni bagazte estrategia izan da definitu duguna ez eta gure helburu e, estrategiko bezala Euskal Estatu sozialista eta feminista e, definitu dugu, Eta ba zentsu horretan ba bueno ez bi izango ditu, oh, nolabaita hildo nagusiak batetik e, bizi ereduen eh aldeko borroka, hau da gurdai bizi eredu propioak eraikitzearen eh aldeko hildoa eta bestetik gatazkaren konponbidearen norabidean ere baurratsak ematea. Mhm, horiek -hmm. izango ziren eh bueno bi hildo Nagusi eta hildo hoien inguruan baitare, bueno, ba, arlo ezberdinetan, azken, azken fina ba, baitare zuen gogoetan, e, bueno, emaitza bat edo ondorio bat izan daiteke, e, bueno, ba, gazte perspektibatik e, jendartean, Euskal Jendartean e, dauden sektore guzti hoietan eragiteko ez ba, da. Ba, eh? hori da, esoa, batetik e, gure helburua, edo, bueno, gure helan ere gazteria da, eta zentzu horretan e, gazte problematikari erantzungo diogu, eta gazte problematika gainditzea izango da gure elburuetako bat, uhum. baina ez hoi gazteo begira baizik eta ulertuta gazteria jendarteko e, parte bat dela eta guk e, jendarte aske bat eraikitze bidean, ba, gazteria bera ere aske izan behar dela. Erre du soziala baita ere garrantz izango du ez mayoridad inguruan eh bueno, ba ez dakite zerbait gehioz sehaztu dezakegu, egia da behar, bueno, behar bada, berba da eta aurrera paso garrantzietsoa ere feminismoari buruz, eh bueno, egin do zuten eh aldarrikapena, eh horretan azir e, baita bueno, hori present egongo da baita zehazten sehazten dituzuten dinamika bostietan. Bai, ba, esan bezala, e, bizi ere duen eraikuntza hortan, bai, feminismoa garrantzi berezi hartuko duela. E, eta, bai, ba, bueno, ez polita izan dela, ez bai da hori bera prozesuan zehar. E, Hemendakin batetik eratorritako ez bai da izan da, eta hori ere, baina bueno, ez oso positiua jotzen dugu, hau da, herri batzutatik, ez da hori izan da, feminismo e, haren alde, aldeko aldarri hori edo egitea. Eta Eh, bai, bueno, es, bai oso pozitioa ikusten dugula, ez bai da eskorao komandula, batez ere, zer bai, den eh, zein izan behar den gure elburua. Eh, okay. Zau da... E, Feminismoaren oinarritutako e, Euskal Estatu sozialista bat, edo sozialismoak berez barnebiltzen biltzen aldu e, feminismoa bera, ba, bona, ez ez da behi da ba oso interesgarria da izan da, oso emankorra eta etorkizunan ere eman beharrekoa. Eman beharrekoa. Dudarik gabe, ernai, e, bueno, pixka bat argitzeko, ez? Ego Euskal Herriko gazte antolakundea da. E, Baina zenonako harremanak izango ditu etorkizunean edo gaur egon ditu ba, Ipar Euskal Herriko gazte mugimenduarekin kontuan hartuta ba, momentu horretan hemen txez Ipar Euskal Herrian baitare bueno, ba, gazte mugimendua e, bueno, ez da baita batean sartu adaguela e, ba, bueno, e, Otsaiaren bian e, espeletan e, intuten e, Ipar Euskal Herriko gazte e, beren e, prozesuaren e, aurkezpena edo E, e, oso, oso posik agertu ziren beraiek eta begia ba, da ba, bueno, A, aie, Ipar Euskal Herrian aien prozesua garatzen ari dira e, Euskal Herrian gure prozesua e, garatu dugu e, eta bueno, ba, bueno, arremanetan bagaude orain eta bein, e, ernai sortuta ere arremanetan jarraituko dugu uhum. Ipar Euskal Herriko gaztiekin beraien errealitatea ezagutzeko ematen dituzten urratsak ezagutzeko eta bueno, elkarren berri izateko eta etorkizun begira Ba, bueno, ez ikusiko da nolako garremanak, garatu ditak egun, Ba, beste hainbat eta hainbat mugimendu eta eragilerekin egindezak egun e, modu berean. Baina, e, azken finean, modu natural batean baita dinamika haman komunak sortu ez da? Ba, hori da egitezkelako. Eta bestetik ere, ba, bueno, ez, ernai berak, e, naiz eta e, goi euskal herrian e, egituratzen den antolakunde bat izan, perspektiba nazionalarekin jokatuko duen e, antolakunde bat bada, okay. beraz, ba, bueno, ez, ez, puntu bat zutan, ba, bai... E, es inbestean harremana egon beharko dela e, ba, bueno, beste iragileekin tartean baipar euskal herriko e, gazte mugimenduarekin e, elkarrisketaren hasieran suku suku e, prozesuaren ingurua, inguruan hitze e, egin dugu bueno, ba, azken finean e, barne mailan e, bueno, etxean e, egiten den eztabaidada bat e, teorizatzen teorizatu zute, asko eztabaidatu zute horri buruz Baina emendik aurrera, ja, modu praktikora e, eramanaz e, bueno, ba, gogoetatu zuten e, zea guzti oiek, idei guzti oiek. Nure ikusten duzu ezuen buruan, ja, kalean, ja modu praktikoan, jalanean? Bueno, orain e, Lizarrako orko ezpena e, pasata lehen urratsa herri e, eta osoetan antolatzen astea da. Dagoeneko ari gara, e, pixkanaka, pixkanaka. Eh, ba bueno, es, egituratzen eta lanerako prest jartzen eta ba etorkizunari bueno, e, begira, aurrera begira praktikan jarrita, ba bueno, al daukagun lehengo ekimena gusia danbada da. Eh, eta bueno, es, ba, irudikatuko dugu, ba, eh, bestelako aisialdi eredu bat, estabairak emango ditugu, formakuntza eta bar. Baina, babai, egunerokoan dagoeneko baduka gula zerregin eta badugu zer borrokatu ez. Esateko, bagaur martxuan sortzean, badugu asko esateko eta asko borrokatzeko. E, Bi harre bertan, donostian, manifestazioa, egongo da, hauzipetutako e, e, gazteei, babesa, elarazte, elarazteko. Datorren asteburuan, e, gazteizen, aurrekontuak, e, onartuko dituzte, gazteoi, era oso berezi batean, E, eragingo dituztenak eta horri begira ere, ba, bueno, ez protestak antolatua, e, antolatua daude, eta gazteok ere hor egon bar gara gure aldarrikapenak eginez. Maiatzaren bat ere bere aala torkigu gainera, e, beraz egunerokoan e, baduka erregin, eta e, noski ba, horri geituta herriz herri, E, gazteok e, dauzkagun ere muutan eta dauzkagun arazo e, problematika ezberdinaen aurrean sortu behar ditugun borrokak eta dinamika. Zintzuk izan dira bueno, egun hauetan media da egun hauetan e, Davidezzuen nirietan e, aritu zarela, hitz egiten baina herri e, mailan herri e, herri edo kaleratera zaretenean lizarrako aurkezpen horren or, ondotik, ona go harrera izan duzuè ba kalean ze galdetzen du jendea gerturatzen diren den, denean bazuen gana ba bai esango nuke ilusioa ilusioa dela es hitza e, ilusioa dela e, jendearengan jendartearengan eragin nuenak e, ernainaren e, sorrerak e, bai orokorrean gasteengan baina, bueno es osea jende helduaren ganeren igusta dute ilusioa dela, ba, bueno, ez, transmititu duguna eta elara zidieguna, ez? E, azkenean, ba, tresna berri bat sortu dugu, e, gazteentzako tresna bat izango dena, jendarteentzako e, izango den e, tresna bat dena, eta jentzak ala ulertu du, ez? E, antolatuak dire, bat, ja, danik, eh, antolatuak diren adibidez beste herrimugimendu batzuekin, basoakit jadanik danik harremaetan eh, edo prozesuan zehar baitare harremaetan negozio rete, ja da bueno, askeneko urteagoetan Bueno, va ba, mugimendu erremugimendu e, berriak sortu egin direla, barlo desberdinen inguruan lan egiten, bat izan daiteke, ba, estope kaleratzen ingurukoa edo baita hor bueno, ba, autogestioriatie, autogestioari buruz, ma, sortu diren hainbat eta hainbat proiektu, eh bueno, bainekasaritzari buruz, eta bueno, ba eh, Auzolan e, proiektuaren inguruan asko Ez dakit, e, zenonak horremana duzuen momentoretan, edo torkizunean e, aurriko zitadozute lankidetza bat, e, esparroietan, ez dakit, noliko ez denuz hori? Batetik, e, antolakunde bezala edo, nahi bezala, e, prozesuan zehar, nahizta oraindik, dik antolakunde bezala egitut ez egon harreman e, dinamika bat e, bai garatu dugula, eragilez berdinekin, oraindik dik ere e, garatzen ari garena, Ba, bai eragile politikoekin, sindikalekin, zein herri eragileekin, ba, pixkate explikatzeko, ba, bueno, prozesua nondik nora e, joaten ari zen, eta bueno, gure helburua bera zeintzen, hori bueno, konpartitzen egon gara e, azken hilabetetan, bai e, Mene Euskal Herrian zein e, nazio artean ere, ba, birabaten bit artez, e, gaztean tolakun dezberdin berdinekin egon gara ba, e, Europan zehar. Hortaz gain, ba, bueno, ez? gazte bezala, egin dugunhausnarketa guztion honen ondorioan ikuste e, badela ez, e, kontzente e, izaterana zein den e, egun bizi dugun e, egoera. E, krisia egun bizi duun krisia eta denonagotan dagoen krisi hori krisi sistemiko badela e, eta horren aurrean ba, e, erantzun egin bedugula eta ez horiek erantzun, baizik eta eraikiz ere e, erantzun be dugula, ez eta zenzu horretan ba, badirela hamaika e, eragile hamaika mugimendu, Eta gazte bezala, e, pertsona konstiente e, bezala, bertan parte hartu behar dugu. Mm -hmm. Jaez, ernaiko kide bezala, baizik eta gazte bezela, gazte komprometitu bezala. Mm -hmm. Ongi da, e, Mikel, bukatzeko, bueno, ba, urrengo itxordugu buruz haipa e, itxein godu gu, izan duzu, gazte bada. Ogeta, uste eta okarres baldimanago, martsoaren ogeita behatzea, ogeita marra, ogeita maika, esan daiteke? Eta apiriaren batera. Eta apiriaren er, eh, apiri batean, lurduinan izango da, gazte dan bada. Bueno, zer esan go hitzordu e, hori buruz, mo guretzat bai, ba hitzordu oso oso berezia dela, e, Nola bai, ba bueno, lizarran aurkeztu genuan antolakundea, baina eh urduñakoa gaztedan bada izango da eh egiten, ba, jendartaren aurrean e, antolakundea eh e, momentua eta ba bueno, es, e, badator, e, badator dan bada eta ba Nik 20bait bai dei eingo niola, ez, gazte guztiei parte hartzeko. Azkenan eh horre ba, hongo delako aukera eztabai datzen jarraitzeko, uhum. ikasteko ere aukera egongo da, eh berdinekin eta bar, Bestel, bestelako aisialdi e, eredu batez gozatzeko ere aukera izango izango dugu gazteok uhum. eta ba, ilusioz beiratzen diogu eh ba honez udaberriko jaialdi honei hitz hordu hori dudarikabe du, bueno ba ez da zerbait gehi gutu nahi duzun? ba esandakoa antolatzen ari garela eh ernai dela eh gazteontzako e, eremua eh bai antolatzeko zein edo zein duda edo zein kezka edo desertarako ere horrengo dela ernai e, gazte problematikari erantzuten Euskal Estatu Sozialista eta Feministaren bidean. Beraz denei, dei egin e, erriz herri auzo auso, hauzo, e, borrokatzen eta antolatzen azteko. Hori da, orduan hemendik aurrera kalean ikusiko gara. Hori da. Mila esker.